Bertso ona hemen bertso bat nahi duzun doinu eta neurrian kantatzeko hitza Arresia Arresia Gure erria alakoa da Errotikanda euskalduna Naiztabatzutan mingainan degun Zuloa edo utxuna Euskaraz beti egin deza Obestuz gure jarduna Arreta haundiz segi aurrera Gurea da etorkizuna Arre sirikan da Gure burutan deguna Ander, una